Hej och välkomna till Effortcast, jag heter Nick och jag kommer att vara er värd idag, är det är söndag den första juli och det här är Effortcast episod 031, den med svart och vitt. The Effort Cast är en podcast som spelas in av rollspelsgruppen Team Effort som spelar Dungeons Dragons tillsammans Och i podcasten så pratar vi om detta rollspelande men också om mycket annat såsom tv-spel, brädspel, serier, böcker, filmer, ja, allt som intresserar oss Och idag så har jag med mig Håkan God juli! Juli, och jag har med mig Anna Hejsan! Svart och vitt är alltså avsnittets namn Och vi ska prata om snövitfilmen Och vi ska prata om svarta karaktärer i fantasy Och sen så har vi en topp fem lista som vanligt En citatlek och temat för veckan är vårt rollspelande, rollspelande. Vi har haft en till Dungeons and Dragons omgång Så vi kommer prata lite om den Men mer om det senare Jag tänkte... Jag vet inte, mitt liv har ju varit lite konstigt, jag har ju varit sjuk i typ två och en halv vecka ja. Därför har jag ju varit frånvarande, men det vet väl de flesta om Ja, men, men nu mår du bättre, du är laddad, du har ätit ett nosörningshorn för att få energi Ja Stuckit nålar i dig själv Ja, jag är nästa redo, men det är fortfarande svårt att vi får se om jag håller ett helt avsnitt Jag kommer ju säkert hosta till och lite sånt där men... är, Vi lovar att du inte dömer dig för mycket om det händer mm. Precis, men eh, medans jag har varit sjuk så har jag hunnit med eh, ändå en hel del. Jag har ju sett Avengers, jag börjat spela Minecraft, eh, jag har nått level 47 på Hardcore i Diablo. Eh, men det som jag ska prata om idag så har jag sett Snövit. Mm. Är det bara jag som har sett Snövit? Jag har ah. sett Snövit. Jag har, har hunnit se Snövit nu? Mm. Oh, vad kul, då kan vi prata om det och spoilera den för Håkan. Ja det är perfekt IMDB-betyg 6,6 Vad säger du Anna? Rättvist det säger jag. <laughs> Ja, jo, det tycker jag väl Jag tyckte ju, Jag såg ju Prometheus precis innan Och jag var nog mer underhållen av snövit Så 6,6 kör sure. Ja mm. Det är inte 6,7 då? Eller 6,5? Ja, den där betygs, betygsdiskussionen <laughs> den kanske vi kan ta någon annan då. Ja, okej då. Okej då. <laughs> Mitt hjärta säger 6,2 men jag är med på 6,6. Ja. Om jag skulle sammanfatta vad jag tyckte om Snövit så kan vi se om du... Och nu pratar vi alltså om Snow White and the Huntsman mer kring... Thor, Bella och... <laughs> Ja. Thor, Bella och eh, Charlie Theron <laughs> Exakt <laughs> <laughs> Alltså Christine Stewart, eh, Chris Hemsworth Och eh, ja, Charlie Theron <laughs> eh, Jag kan säga för det första att jag hade svårt Att eh, se den här filmen Eftersom att jag hade sett Thor all, Thor-filmen alldeles innan mm. eh, Vilket innebar att eh, Chris Hemsworth var Thor För mig hela filmen och jag lyckades aldrig riktigt Komma över det man kanske inte kan skälla på filmen för det i och för sig Nej, jag såg ju Charlie Theron var med i Prometheus också Så jag hade sett den i en annan roll typ en kvart innan Så att jag, jag tycker inte Det var en så bra anledning Vi är någonting på spåren man, man, borde ha, man borde ha helt nya skådespelare för varje film man gör mm. så, man inte, så alla är ett blankt blad liksom. Ja, det är lite i alla fall och, Men jag vet inte Men jag skulle ändå påstå att Charlie Theron det var inte ett problem mellan, för Jag såg också Prometheus alldeles innan Och mm. Charlize Theron Hon är ju objektivt Vågar jag säga En betydligt bättre skådespelerska Än ja, och Chris Hemsworth är en skådespelare Vilket gör <laughs> ja. att hennes roll i Prometheus Var helt enkelt Så pass annorlunda alltså hon, hon kan spela mer än en roll Vilket jag inte vågar säga om Chris Hemsworth Nej Okej, jag är med, jag, jag kan hålla med Jag har inte sett eh, Snow White då, men, men jag kan jag, jag, jag förstå Det var vad menar. lite som Thor, fast lite mer deppig och, och full. Han hade typ samma frisyr också Det hjälpte inte Nej mm. <laughs> Men om jag, om jag skulle sammanfatta Vad Snövit så skulle jag säga eh, Fin mm, Till att börja med Den mm, var jäkligt vacker fin. Den var visuellt jättevacker verkligen. Ja. Är mm. den tredje? Inte mm. den jag såg jag såg den inte i 3D heller okay. Men den var väldigt vacker Och det tycker jag Jag kan tycka det är värt att se filmer bara därför Jag skulle kunna säga mm. att, att Går man på bio så är det värt att se snövit Bara för att den är så pass fin mm. Och sen så tycker jag att den lider Av det här problemet Som vi har pratat tidigare om i Effortcast Eller som jag har pratat om tidigare i alla fall Jag tror vi har pratat om lite allmänt Det här med ungdomifieringen Av filmer Ah. Som känns som att det startade lite med, med, med just Bellas film <laughs> Vad heter den nu igen? Twilight ja, med Twilight-filmerna Och efter det känns som att de väldigt, väldigt många filmer har släppts Som är gjorda mer för ungdomar än för vuxna och det är liksom det, det är från det här konstiga perspektivet som typ Hollywood har på vad ungdomar gillar. Mm. Ja, och, ja. Och, och så blir det ju det ungdomar gillar så är vi fast i en ond cirkel. Precis. För att det, det som är synd med det är... Om bara, låt oss bara, bara ta skillnaden mellan en film som Snövit eller Twilight-filmerna eller ja, vad heter de, den här andra filmen där de är på en arena som vi... Som var så stor också. Hunger Games. Ja, Hunger Games. Alla de här som är liksom ungdomsfilmer mer. Mm. Eh, och det känns som att de flesta filmer gör sådana. Jämfört med eh, Sagan om ringen, exempelvis. Så ja, det. det är inte det att ungdomar inte gillar Sagan om ringen. De måste ju inte göra det på det viset. som de gör det. Jag vet inte, jag har svårt att sätta fingret på vad det är som gör den. Alltså, utan att ha sett Snövits så tänker jag mig nu att de stirrar väldigt mycket på varandra. <laughs> Jag kan tänka mig mm, att ja, de gör det. det. jag kommer inte det. Liksom längtans Längtansfullt. Liksom. Det, mm. det är bara någonting som gör så att det känns. Det är samma sak med den, den Disney-filmen som kom som hette John... John Carter. John Carter, som jag också pratade ner lite som ni minns. Ja. I och att även den kändes lite ungdomlig. Det har någonting att göra med att de försöker göra det så episkt. Mm. Tror jag. De försöker alltid att göra det så otroligt Episkt Och inte genom att göra det episkt Utan genom att ha scener där de i princip Säger till en att det är episkt Ja det är ju klassiker ja. Det är lite så här att de tar Kanske relationerna och ska göra dem Så episka som alltså i Twilight Så är det liksom den stora kärleken Herregud snövit ja, så är det ju Ja, det är ju, allting är ju väldigt intensivt, så att säga. Mm. Mycket intensiva känslor och det känns ju som något som tilltalar ungdomar för att deras känslor är så intensiva, herregud. Jag har en fråga. Mm. Ja. Vad handlar filmen om? Snövit. Snövit. Eh. Ja, tar du det, Anna, lite kort. Ja, den här är att eh, Bella, eller snövit då, hennes, eh, hennes mamma är död. Hon är mm. dotter till en kung. Och den här kungen... Är, han är god och fantastisk och underbar, och alla älskar honom. Han blir, han blir förförd av Charlie Theron som är skadad av ja, sin, sin bakgrund, och hon dödar kungen och blir då drottning i det här. Jag vet inte, riket. Ja. Det är sorts Och hon är ond och allting typ naturen dör och alla, är, alla slåss mot varandra. Och, och ja. Det är väldigt otroligt och så låser hon in snövit i ett torn Sen lyckas Snövit fly Och eh, träffar på en, en jägare då Som väljer att inte döda henne ute i skogen Just. Och sen ska då Sen så får ja, Snövit bli lite jag vet inte, Messias hon ska, hon ska i alla fall liksom, Störta den onda drottningen Och bli eh, drottning för att, Eftersom hon är dotter till den fantastiska kungen Herregud så kommer hon vara en jättebra drottning och hon är och oskuldsfull och fantastisk Och fin bordet. Ja. Det är mycket om det att hon är oskuldsfull hon, Framförallt att hon står i där den där vita klänningen Och har något tal Och det var verkligen så här: jag bara, men, men gud, så här anvils falling from the sky typ. mm. och det, och... Jag, har också, jag har också en sån här fråga ah. Vad handlar de andra snövita alltså de andra versionerna om <går> För jag är dålig på prinsessorna uh, i, i, I Disney, Disney så, så hon har... Är det dvärgarna Precis, det är någon, det är någon ond drottning Där mm. och så är, är snövit För vacker och så är det, ja. ska de... Jag har för mig att sagan handlar väl om Att det är någon som ska gå ut och döda snövit Men inte kan göra det Precis, liksom, han ska ta med hennes hjärta Det är väl... Ja, det är just det. Det är hans män som gör det. Det är jägaren. Precis, för det, det, ska, det är ju samma sak här också. Att hon vill mm. ha hennes hjärta därför mm. att det är nyckeln till att hon ska leva för alltid. Ja, Man kan väl egentligen säga att alla snövit har ju ungefär samma. Även den här spegelspegel som kommer har den kommit an. Jag tror kanske den har kommit nu. Jag vet inte. Hmm. Ja, den, det det kommer ju en till eh, snövit <laughs> okay. Med Julia eh, med Roberts som drottningen Ja just det ja, just det. Just det. Eh, så den måste man väl också se någon gång antar jag, för att, Men det är, det är ungefär samma story Den också tror jag men ja. Antagligen... ja för det fanns ju dvärgar här också Men det var mer att de träffade två dvärgar Och att så här, det här är de sista som är kvar för att alla andra har dött under eh, den, här, den här drottningens Regeringstid för att det har varit eh, Så hemskt om okay, Nick, okay. mm. uh, Nick Frost i en dvärg. Nick Frost, ja, nice. <laughs> um, alltså det jag har hört mycket av den, om den här filmen är att det är så fint att, att uh, snövit får vara någon sorts kick-ass-hjältinna så här. Och det kan jag ju inte hålla med om alls. Egentligen. Nej, jag håller också med om det. det blir, de gör det så otroligt dåligt. Man, det var ju det man lite ville med det här. Man ville se henne som någon stark hjältinna som liksom skulle leda. Men det som det är i princip, det är att hon är typ som när är Twilight. Alltså typ lika svag och mesig. farfat. Ja. ja, tafatt. Och hon går runt hela tiden och är bara så där mesig medan Chris Hemsworth liksom drar runt henne i princip Ja men Han drar henne och hon typ vandrar iväg och pratar med något rådjur eller någonting och typ när folk är runt henne så blir de helade och det är så här, hon är så vacker inifrån. Och det är ungefär som att de, de vill inte säga att så här det är för att hon är snygg som hon måste dö utan det är så, nej, nej hon är så vacker inom inombords det är det. och sen så är det hela tiden ner. det där också som, som jag stör mig på så fort hon ska vara lite stark typ som hon håller det här jättestora talet framåt mm. slutet som du pratar om då, då, då, då har hon ju gråten i halsen hela tiden Ja. Alltså, så fort hon ska vara liksom, lite stark och vara någon typ av ledare och göra någonting så gråter hon, eller åtminstone det låter som att hon är på väg ja, och börjar gråta hej gud, men det är känslor vi måste göra det här nu ja, precis. och sen ja, sätter det... hon på henne en rustning och ger henne ett svärd och då är hon helt plötsligt bara, nej, det är hon inte och, nej och det var som jag pratade, eller jag har väl sagt förut att hon sitter i något torn i typ tio år eller något från det hon är så här, åtta, så här, och och så kommer hon ut där Och det, ja, nej, men hon springer, hon har kondition som en atlet Och sen så, ja men hon kan Svinga ett svärd och gå runt i rustning Det är helt okej, hon kan allting Det är jättebra så här. Hon har bara suttit i tonet sedan hon var ett barn typ. Inlåst ja, ja men precis, jag, alltså, jag tror ju inte att hon Spenderade den tiden med att så här, Träna upp sig, utan hon låg väl där Och var menlös fast, fast uppenbarligen gjorde hon ju det ju. Jag tror, nej, men alltså, hon... Du har ju sett filmen, hon var ju kickass Tänkte, nej, kan, det, finns, det finns en annan förklaring Och Jag kan säga att det jag, det jag hatade allra mest Med filmen Det, det, jag, det jag hatade allra jag mest älskar, Jag älskar att liksom det är så här jag, jag hatat mycket men det jag hatade mest var Och Jag vill också lägga till jag det att du... det var en... mm? Jag har för mig att det var, det var en idé Till en podcast innan den här podcasten Saker du hatade Det, det, det skulle kunna bli en daglig podcast ja, men jag, men, nej, men jag, jag, jag gillar ju Filmen egentligen alltså eftersom den är så pass fin Jag rekommenderar fortfarande ja. att se den Men jag hatar mycket med den Och det jag hatar mest det, var, det är som vanligt en, en detalj Det är alltid detaljer man hatar mest Och detaljen som jag hatar mest Det är när The Huntsman Chris Hemsworth då alltså Ska lära Chris Stewart Han ger henne typ en kniv eller något sånt här Just det. Ja. Och så säger han att Om någon attackerar dig Då gör du så här Vilken är din starkaste arm? Någonting och så visar han, när de slår mot dig med svärdet Då stoppar du upp armen så här Och stoppar slaget När de rusar mot dig Och sen låter du deras egen kraft Gå mot dig medan du sticker upp kniven I deras bröst Okej. Okay. Och det är typ Och det känns som att I den här slutstriden så är hon värsta kick-ass, typ. Bara för att han har lärt henne det lilla knepet, typ. Ja, jo, men det är det. det var alla så himla mycket. Det är massa tränade krigare där. Men hon har lärt sig ett knep av det Huntsman. Alla andra, liksom, alla andra bara... Uh, jag vet inte vad jag gör. Jag bara svingar i svärdet. Ja, men precis. Att de bara... Och, och det, det här att gör mig har... så arg, den lilla biten av filmen. Men en twilight grejen var ju lite att hon typ hade två män helt plötsligt som ville ha henne. För att då var det ju så här... Prinsens kyss kunde inte väcka upp henne från döden Men det kunde The Huntsman Och så i slutet var det ju lite såhär så Vem är det egentligen som Eller inte prinsen men det var ju någon kille där Men det är så här, ah, vem mm. är det egentligen som, som hon kommer ta, få i slutet Och ah, det får vi inte veta För sista scenen är att typ, hon blir krönt Och sitter och ser typ jättelässen Och tyngd ut på <laughs> ja. Inte såhär, ja ah, men vad bra nu allting är allting bra Utan hon sitter där och bara, oj, oj oj det här blir jobbigt Ja ah, nej oj. Nu får jag en, jag han. Kommer folk tycka att vi har uh, Spoilat den här filmen nu? Ja, jag måste säga så här. Det går, Nej, inte. Det går inte att spoilas Söhby. Alltså, För det, det första, borde... det är en saga som alla känner ja. till sedan tidigare. Mm. Och så jag tänker att det inte händer någonting Det händer ingenting, man inte väntar sig alltså Det tre... man gillar med filmen Det är att Charlize Theron byter Outfit i varje scen hon är med i Och ser typ as cool ut Och så är värsta ice queenen Och så har hon en rätt intressant backstory Hon är mycket mm. intressantare än snövit mycket Och en gång så blir hon en flock, en flock korpar Och det är coolt mm. ja, men, äh, Se den här filmen, den är fin Se den gärna på bio Men äh, förvänta er inga underverk mm. Eller vad säger ni? Jag ja. tänker förvänta mig underverk Ja, eh, jag jag gör inte det, det. Men eh, som sagt, svart och vitt Och nu har vi ju snackat om snövit Så Anna, svarta karaktärer I fantasy är vad du vill eh, Prata om Ja, Anna är emot det <laughs> Det här, blir ett, det här blir ett soundbite sen och sen bara klipper du ut resten och så bara, ja då går vi vidare Anna så då var det slut Nej, nej inte riktigt Jag kommer tänka på det här ämnet för jag har en, en gammal, gammal internetkompis från Journal, som har jamaikanskt ursprung och bor i Kanada Hon hade en statusuppdatering på Facebook för ett tag sedan där hon skrev att Ja, det är, det är svårt ibland att vara svart och fantasyfan därför att man känner aldrig att man kan riktigt identifiera sig med, med karaktären. Och de gånger som det finns karaktärer i fantasy som är svarta så är de så här vo voodoo-prästinnor eller, eller vildar och sådär Så det är väldigt stereotypiskt. Och det hon kom fram till var att hon hade hittat en, en, en bild eller, som var ungefär det var en svart kvinna i steampunk-outfit. Och det var liksom... Som passade in i världen bara Utan att det var något etniskt med det Och ja. det fick mig att Tänka på det lite hur, hur liksom Fantasilöst Det är att ha så i fantasy Och jag kollade lite jag, Bland annat nu så hittade jag ju en, en tråd där folk diskuterade vad det här beror på och hur det ligger till. Och då var det ju så här att ja, men det har ju sina rötter i, i gammal high fantasy som har sina rötter i, i europeisk mytologi och, och, och, och sådär. Så det är ju klart. Och, ja, och då tänker jag att ja men bara för att Tolkien på 30-talet gjorde så det betyder inte att någon 2012 måste göra så. Jag tänker som Game of Thrones där det är också väldigt... Ja, men exakt samma grej. att ja, men vi har två svarta karaktärer och de, ja, men den ena är någon sorts pirat typ och den andra ja. Ja, det kan, man tänker att det är fantasy man kan bestämma att det är min fantasyvärld där Borde jag, svarta människor bland alla Men nej, nej Får jag bara säga liksom argumentet som alla tar upp När det gäller både typ så här kvinnoroller Och, och färgade karaktärer I, i typ Game of, Game of att Nej men då Europa såg inte ut så på den i medeltiden Ja men precis, det är det jag menar Men det är fantasy Det här är inte Europa Det är ju det som är grejen med fantasy Du kan komma på vad du vill Och sen så förklarar folk med att ja, men man kom inte på det För att det, liksom, det var inte så på riktigt men. Nej, men det fanns inte drakar på riktigt heller Så att, vad, <laughs> vad är din poäng? Jag försöker, jag försöker komma på Några saker där det finns uh, Färdigkaraktärer som är mer liksom, Utan att det är en grej mm. Och jag tänker mig, är inte Paladinen i Diablo 2 svart? Eller inbilla mig? Mm. Jag vet är den... Men, men, ja, men di är... Diab Diablo-spelen har ju alltid varit ganska bra på det Ja, han är svart igen men ah. Diablo-spelarna har alltid varit ganska bra, tror jag, på både just det med liksom, ras liksom, och, och, och kön och allting. Det har alltid varit ganska... De var väl det första spelet nästan, att ha lika många liksom, manliga som kvinnliga karaktärer eller något sånt där. Ja, ah, och eh, det andra jag tänker på är en webcomic som heter Order of the Stick, som är baserad på D&D. Mm. Eh, där, där ledaren för partiet är en, en svart fighter, som, och det är liksom... Det, det tas aldrig upp. Man ser väl att han hade, han hade en affär när han var yngre. Det är väl ungefär det som är äta skämte. eller liksom. Men annars, var det, annars är man snöbben. Mm. Och det är det, för jag har suttit och funderat över det här. Om man säger, som typ jag minns Harry Potter så finns det ju en, så här, en karaktär, Blaise Sabini, som nämns mm. typ en gång tidigt i, i serien. Och han blev ju någon sorts favorit för han, han var Slytherin-elev och började alla skriva fanfiks om honom. Och herregud, han hade italienskt ursprung och sådär. Sen i var det sista eller näst sista boken så beskrivs han för första gången och då är han svart. var på jag vet inte halva internet har någon sorts ragefit över att nej han ser inte alls ut sådär och herregud och herregud och man blir så här mm -hmm. vad är ert problem? Likadant, Sandra tog upp att i Game of Thrones finns det något barn som som beskrivs som lite Ja men lite mörkare I boken Och så i, ja. i, i filmen tror jag att det var en svart skådespelerska Och varpå folk Kommenterade saker som att ja men jag känner mindre Med den här karaktären nu Och det du i Game of Nej förlåt mig Hunger Games försökte Jag, ja, säga Hunger jag, Games. Ja, det, jag tänkte väl nu var jag jätteförvirrad Ja det var inte meningen Jag, jag är trött Jag bara har Sandra läst dem utan att säga till utan jag hon, hon vill inte prata om det <laughs> um, och sådana här diskussioner gör man ju lite så här upprörd och ledsen typ. Jag vet inte, det, det känns så dumt att folk säger sådana här saker och tycker att det är okej. Okay. Jag, som... jag har ingenting vettigt att säga förutom att jag tycker att jag tycker alltid det är lite och när folk ska försvara, försvara varför de tycker att det du ett man inte ens Ja, för de, här de kommer med så ja men det här det här och då, då tänker man bara tyst nu, tyst du du gräver ett så djupt hål just nu. Du är så dum i huvudet verkligen. Och, och som, som jag läste för dig nu innan Håken så sitter de och diskuterar så här. Ja, men finns det några liksom, huvudkaraktärer som är svarta inom fantasy? Var på någon kommer och bara. Ja, men alltså, eh, böckerna om drist. Han är ju svart alv Och, och han är ju cool och sådär. Vad? Vad pratar du? Som att det skulle vara samma sak. Och det är så här. Nej. Och det var, jag suttit liksom och funderade och det, Jag tänkte, är det bättre i science fiction? Känner man att det är på något sätt Att de gör nej, det bättre det i det fantasy? Men nej, de gör <laughs> det alltså, inte Om man tänker på typ Star Wars som, jag, som egentligen är mer fantasy än vad det är science fiction Science fiction ska väl ha någon, så här, någon alltså ska väl handla lite mer om själva teknologin Men där finns det en svart karaktär Och han är, han är bara så här Jive, card player <laughs> får, får jag försöka försök att försvara det här? I vissa specifika situationer yes. Så får ni stoppa med om jag är ute och cyklar Men låt oss säga att vi har en, liksom en skriven värld En mytologi som bygger Där det är ganska, som Tolkiens värld exempelvis Där det till rätt stor del kan vara ganska beskrivet Exempelvis hur en hobbit är Och vad den, hur den ser ut liksom Mm -hmm. Exempelvis. Och, och det är inte liksom om det, om det står i typ att som alltså en svart exempelvis att den är svart Den är en hobbit. De har lju, ljust skin och bla bla bla. Jag, jag, ja. jag, jag vet inte. Men det, det finns ju ändå rätt ofta rätt mycket skrivet just runt om fantasyvärldar. Mm. Ja. Jo, i, i sådana ass... fall så vi, vi, är det vi pratar om här just nu människorasen eller de raserna där det. Där det inte är definierat Jag tänker ju liksom, ja, människorasen. Det är mer det jag tänker på. Det är därför jag tyckte det här dristexemplet var så dumt. Ja, precis. Och för det är att, lite det jag menar också. För, för det finns ju liksom inget som säger att, att det inte skulle kunna vara ja, men lite blandat. Att i, så här, ja, men i den här storstaden så finns det människor med lite olika hudfärg och lite olika, så att säga... Etniskt ursprung eller vad man ska säga Men det, det gör jag oftast inte det, Utan det är så här, ja nej, men det här är en stad Det är som när man, det jag ser på Game of Thrones Jag kan ju inte hjälpa att tänka att ja, men det här är England och Skottland Och upp ovanför muren det är typ Ja men det, det är liksom Kelterna det, mm. det är så Även det, om Visst, man skriver det man kan, men det, det känns som att det är tråkigt i en genre som ska vara fantasy. där Man kan göra vad man vill och så inser man att ja, men det är ingen som vill göra mer än så än att bara leva upp till stereotyperna. Nej, men det är lite det jag tänker på också när det gäller... För att, för att vi har ju också funderat över just om, det, om science fiction är bättre mm. än vad fantasy är på det. Och då, tänk, då tänker jag på något sätt att science fiction kanske åtminstone har... De har på något sätt... Jag vet inte, det, det känns som att de har större möjligheter att vara bättre på det, i alla fall ah. men i, inte när det gäller människorasen, kanske för där har ju båda två lika stora möjligheter mm. eh, yes. men när det gäller liksom, i övrigt och just jag tänker att i fantasy så kan det vara att det är skrivet sen tidigare just att vad, vad vissa typ så här figurer har för, för färg och så vidare, men i, i science fiction så är det ju det är väldigt, ofta väldigt mycket mer öppet på något sätt men jag vet inte om science fiction är bättre på detta är det alltså, Grejen är väl typ att science fiction brukar vara, oftast brukar det vara någon slags eh, imperium som har en flotta ute i rymden. Och vi, vi kan stå ut med att se en svart militär karaktär. För det, det brukar finnas ganska ofta. <laughs> så, på så vis är det väl bättre så. Här. Men jag vet inte, det, jag kommer kom inte på någonting när det är någon för som är ledaren för ett band. Jag, jag fick tänka. Oh, ja, jag det blir ju lite så här att de, de kör någon så här: ja, men den klassiska tv-choppen så här: Token Blackguard. Ja, men vi har en nu. Och det, det behövs inte fler. Och man blir så här, man man kom igen. Det, det går att ha mer variation. Så här. Och jag menar, det gäller väl alla. Det är väl så här... Ja, det är inte, de har ju inte direkt eh, att det är 75 procent asiater heller i, i såna här. Utan det är ju mer... Det är så europacentrerat allting. Det blir så mm. tråkigt när man börjar kolla på det. Att här, ja, jo. Men det, det fanns ju en... Jag minns att det fanns en svart kille i Star Trek var det en, ja. jag, jag tror det var i Voyager Jag ska kolla ja, det, Nej, det var The Next Generation var det Ja, där är du, där är ju uh... Jordi eh, LaForge, ni vet han med det här visiret ja. Exakt Jag kan också säga att när, när jag googlade Star Lavar, Trek Black Lavar Person Burton. Så fick jag upp Who was the black blind guy in Star Trek That wore a visor <laughs> Vilket Fel väl en del, att man, att man kan skriva så. Who was ja. the black guy in Star Trek? Exakt, the black guy. <laughs> <laughs> så Sinlarm, nej, science form. fiction kanske inte är bättre? Nej, jag tror inte det. Alltså, och det beror på, jag vet inte, publiken är väl... Vi så här vita, tråkiga, medelklassmänniskor. Ja, <laughs> men, och som inte. vill läsa om oss själva. Typ. Ja, men, typ. men hur mycket, hur mycket liksom stänger man ut det genom att inte ha... Jag vet inte, vi får skriva något bättre. <laughs> ja, men egentligen, för det var just när jag... Ja, en, liksom när, jag när jag läser det från en kompis som jag vet är väldigt är går på en massa conventions överallt och vi, vi har pratat mycket fandoms under åren och så här, att hon ändå kände så, då blev jag så här fan vad tråkigt, för det är ju en så här... Man gillar ju sin fandom, man gillar ju fantasy. Så tänker man, den, ja, och så känner folk att de blir utestängda. Det är här, nej, det, det tycker jag inte om. Det, det är en mm. sån svart fläck på det hela. vad en den ja vi... <laughs> Jag tänkte vi skulle låta den glida. Jag var nej, jag menar, det är inte så. <laughs> no pun intended! <laughs> Kanske måste vi prata om fandoms någon dag också. Det skrevs ju en ja. artikel i ah, om den, den borde vi definitivt prata om, den artikeln. Den borde vi mangla. <laughs> <här> det, vi vi återkommer <här> att manglade den nästa nu. vecka, okay? om vi kommer ihåg det. Mm. Okay. Mm, den artikeln om fandoms ska få sig två kängor <här> nästa vecka. <här> <här> men äh, ja jag känner att vi är lite klara här. Och, <här>, <här> vi har ju pratat vi har löst någonting idag. Ja, vi har löst något nu. Vad sa du, Okan? Vi har löst någonting idag. Vi har gjort världen bättre, känner jag. Mm. Aj, jag vet inte om vi har gjort något bättre. Jag tror vi har gjort allt sämre. Eh, <skratt> <skratt> Topp fem-listan idag handlar om superhjältefilmer eh, och den kommer efter pausen. Där var vi tillbaka ifrån pausen. Och veckans topplista, som sagt, superhjältefilmer blir det. Och eh, vi har gjort en liten distinktion här att otecknade superhjältefilmer så återkommer vi i någon annan vecka med tecknade superhjältefilmer. Um, det, det ger mig en ursäkt att kolla på alla mina favoriter igen. <laughs> ja, och... Um, det är ganska blandat får man ändå säga Och Håkan är ju våran superhjälte Fantast utöver Något utöver det vanliga När det gäller superhjälte Så du får hålla i det här i den här showen nu Håkan Så köp på Det är ett stort ansvar Och med Det är en stor kraft också Och med mycket kraft kommer ett stort ansvar Som vi vet och, Spindelmannen äh, Ja, exactly Kanske det mest uttjatade superhjälte-citatet Kanske det mest Mest inte säga ändå tråkiga I alla fall äh, på plats nummer 5. X-Men Och då menar vi liksom den här filmen Med Hugh Jackman och allihopa Från 2000 Och vad ska man säger om X-Men alltså Den är cool alltså, X-Men är tuffa mutanter Och Charles Xavier sitter i en rullstol Det vill säga Captain Picard sitter i en rullstol Och, och, och leder dem I en strid mot Gandalf Det är bara på tal om, på tal om skådespelare Som man har bagage ja. Och bara det förtjänar ju en plats på listan Jag menar det och eh, Jag vill minnas att filmen öppnar med att eh, Man får se typ Charles Xavier och Magneto Träffa varandra så här. Medan Xavier har pratat inför typ Vita huset eller någonting Och allting är väldigt bra Så får man se de två träffa varandra så här, i, i, I mörk korridor och prata Och man, man märker att de är vänner Men att liksom, de kommer slåss mot varandra Och hela filmen bygger väl vidare från det Att det är två grupper av mutanter, de som vill leva med samhället och de som vill, inte gör, vill göra det och sen så, ja, rasism och eh, liknande. <laughs> och det kan man säga också att all, all den typen av etiskt dravel som man nog får kalla ja. det i många fall när det gäller superhjältegrejer, eh, och överhuvudtaget liksom, när det gäller fiktion och etiskt dravel så brukar det oftast vara svindåligt, och jag tycker att ja. X-Men är en av de få liksom, filmer som lyckas göra någonting av det jag tycker det är svinbra i X-Men exakt det har gått också bara så här en intressant historisk side note. Det, jag, jag för mig att liksom att det började som typ eh, att det var, alltså att mutanterna var en, en typ så här liknelse för utlänningar, alltså folk man var rädda för, för de andra som utlänningar. Nu har det snarare gått över till homosexualitet, vilket också är mer typ i andra X men filmen när, när en mutants mamma säger Have you tried to stop being gay mutant? <laughs> Eller. <något sånt. laughs> det, det är kul Anna, har du något att säga om, om X-Men? Jag har sett den Jag tyckte om den då Jag minns den inte så väl nu Okej, okay, då din, din läxa blir att se den Igen, ja jag ska, jag ska ju se First Class här så då kan jag se om den där Perfekt. Det är jag att se igen, igen, och igen. Och som sagt, det har släppts väldigt många X-Men-filmer, och jag tycker som sagt att alla är underhållande. Jag, jag vet inte om du håller med mig, Håkan, men jag tycker att alla X-Men-filmer är underhållande. Jag gillar X-Men universummet liksom väldigt mycket. Jag, men, jag vet inte att underhållande, men, men tredje filmen förstör Magneto så mycket. Mm, den är inte jättebra, <laughs> men, men det är fortfarande jag vet inte. De har häftiga krafter. Jag gillar alla. Ja, men precis. På plats nummer fyra. Teenage Mutant Ninja Turtles 1990. Det här är en film som eh, var med mig under hela 90-talet. Jag, jag tror jag såg den åtminstone en gång per år. <laughs> den och de två andra filmerna. Men det här är den första. Och det Turtles spelas av eh, det fyra stycken snubbar i stora dräkter. <laughs> Sen, det, sen sitter det fyra stycken killa på ett annat ställe Och styr deras ansiktsuttryck det, det är en väldigt bra eh, teknologi Så att säga det är, ingen, det är ingen green screen Det finns inga da datoranimationer Det är bara snubbar med dräkter som äter pizza det, Den är väldigt charmig Den är mer charmig än den är bra men, eh... det, det kan vi säga Och eh, den För mig så är det ju så att Jag kan inte separera turtles från turtles Så att för mig är liksom det, det är hela, hela, hela Allt Turtles liksom, Anledningen till att, till att den här är med på listan För att tv-serien var grym När man var liten mm. Leksakerna var coola eh, när, när man fick dem TV-spelen var grymma Och jag vet inte, den här filmen är bara liksom, ja, en bra film Och vi kan väl säga också att Det, det är utannonserat Att det kommer en ny Turtles-film Otecknad 2014 Ja just det Så... Och det kom ju en det kom ju en mer ganska nyligen också. Ja, ja det gjorde T det nog, ja. TMNT, som, som lite löst bygger på den här, de här gamla filmerna. Lite löst. Mm, och då kom ju också eh, lite nya tv-spel och sådär också. Som, som för övrigt var ganska hyfsade. Eh, Sådana här side-scrolling-spel eh, som är ja, ganska kul. Det, cool. det kom ju en ny version av, av Turtles in Time också, vilket var lite coolt. Mm. Ett av de bästa spelen i Super Nintendo. Ja, och det är också uh, bra. Uh, Innan vi går vidare, vilken var din favorit, Turtle Nick? Jag gillade alltid Donatello. Han slog folk med en pinne, det var coolt. Och, och han var smart, det var också min favorit. Anna, din mm. favorit Turtle? Hmm. Jo, men jag tror jag gillade honom bäst. Ja. Jag har sett serien, jag älskade den när jag var liten. Jag är så här i efterhand, jag har ingen aning om vad den handlar om. Mm. Så där, jätte, mm. Mer än, än liksom själva premissen, men, men ja... Han var cool. Och även i, i, i spelet Turtles in Time så om man valde Donatello på någon boss så hade han så var pinnen så pass lång så man kunde göra någon special specialgrej, minns jag, alltså, typ så här, som inte riktigt var meningen. Vet, som det var på den tiden, när man kunde göra grejer som inte riktigt var meningen att göra för att döda en boss. Han var bäst för att han var lite buggad. Ja, precis. <laughs> på plats nummer tre. Och, och, och här har vi The Avengers. The Avengers. Mm. Mm. Och... Vi har väl med den lite grann, alltså del tar vi med den för att, för att jag aldrig har haft så kul på bio i mitt liv. Eh, men vi har också med den för att man har sagt de här Marvel-filmerna som, som har släppts senast som tiden, som har varit en, en uppsving. Eh, Nick läste upp en lång lista på Superhjältefilmer innan vi gjorde den här listan. Och de flesta, de, de flesta filmerna där är väldigt, verkligen dåliga. Och Marvel-filmerna som har kommit ut nyligen, ingen har varit så dålig som, som de filmerna som Nick läste upp innan här. <laughs> Liksom det sämsta som har kommit nu är ändå bättre än vad det har varit de senaste typ 50 åren. Verkligen, det, sätt, det, det, något, det man kan säga att inför den här listan så skulle man aldrig kunna använda uttrycket att vi har plockat russinen ur kakan. Vi har liksom plockat russinet ur koblajan som låg på marken. Ja, precis. Det, det är verkligen dåliga filmer, de flesta superhjältefilmerna. Exakt och ja precis, allting är... allting. Jag vet inte vad man ska säga om det Jag vet inte varför Superhjältefilmer lider så mycket Det kanske är för att folk inte kan översätta Från, från serietidningar till, till liksom rörlig bild På ett bra sätt Eller så är det folk som inte är engagerade Men här just till Avengers så är det ju folk som har varit engagerade Inför hela projektet Alla filmerna som leder upp till Avengers Och Avengers själv har ju fantastiska scener Jag minns en scen när de slåss i skogen i, I Avengers När det är Iron Man mot, mot Thor typ. Men har det inte lite att göra med tror du Hela den här grejen med licensspel. För licensspel har ju också blivit tusen gånger mycket ja, det, bättre ja, att nu. Man, än man, att man ger skaparen mer frihet. Man har insett exakt. att, okej, okay, om, om en, exempelvis i, i spelexemplet, då, om en film har en viss story så innebär det inte att tv-spelet måste gå efter exakt samma linje för att ett tv-spel är en annan sak och samma sak här. Okej, bara för att serietidningen har exakt den här storyn så måste vi inte kopiera det exakt för att, ja, det är en liksom serietidning det måste inte bli bra som film vi måste liksom ge Regissören sin egen frihet Att liksom skriva ja, om och göra sin grej det har, ju, det har ju oftast varit så Annars tänker jag mig i spelbranschen Att man ger licensen till någon och sen så bakbinder man dem Och tvingar dem göra någonting ja. annat och det, och, det, och det har man ju slutat med lite nu Och det var ju väldigt kort tid sen Det var inte mycket mer än tio år sedan Känns det som, som det receptet liksom kom, kom fram när Man kom på receptet att ge frihet Att ändra till regissören ja. Och, och, och man har väl också tänkt så här Tänker jag mig från, från studions sida Att man inte behöver bry sig För att folk kommer, folk kommer köpa det här <laughs> Precis För att det är Kolla det karaktärer de känner igen Det är stupid public Ja Det, det här ändrades väl jag, jag, jag försöker komma på Men jag tänker att Chronicles of Riddick Var, var liksom Det första Spelet, tof, ja, ja 2004, åtta år sedan Kom filmen Jag vet inte när spelet kom Det var ju ganska nyligen ändå Sen så innan det har vi GoldenEye 1964 Ja Precis, men det, det, det känns som att det var lite mer eh, lucky shot På något sätt Ja, verkligen <laughs> På plats nummer två Och eh, trogna super eh, fantastisk kommer att tycka att Plats två och ett på något sätt passar ihop På plats nummer två Superman 1978, Christopher Reeve, kör Bra Jag, jag har inte sett den sedan 1978 Hade jag på att säga, <laughs> men då levde inte jag Men så att jag minns inte jättemycket Jag, jag minns att jag verkligen gillade den ja alltså den, den den har den har så mycket coolt runt sig det är typ till exempel den här effekten när, när Superman flyger de, de vägrade säga hur de gjorde den så ingen visste så, kanske flör Christopher Reeve på riktigt så här, ingen ingen visste på tag det var väldigt mycket så här, mystik runt det den är också eh, skillnaden mellan Superman och många andra superheltfilmer är att Stålmannen är en optimistisk, glad karaktär som, som ändå tror på mänskligheten och, och sloss. han är bättre än oss men, men, men det är inte någonting han direkt rubs in our faces eller han gör väl genom att flyga runt men han är inte, han är inte kexig <laughs> om det han är inte liksom ett svin <laughs> uh, och det är bara kul att se någon som är glad över att hjälpa till utan att tycka att det är värsta bördan hela tiden Ja, Spider-man är ju väldigt gnällig exempelvis Ja, precis, men Spider-Man är Spiderman är ändå, en, Spider är ändå en, en alltså en tonåring som har väl kanske rätt att vara det. Och han kommer från Marvel. Och Marvel tycker att DC superhjältar är overkliga för att de inte har trubbel, trubbel i med, med, med sitt privatliv. Ja. Så alltså, väldigt många Marvel-karaktärer har jobbiga backstories där alla så här, det är det av mycket drama på sidan om. Och Spider-Man är väl ett, ett av de bästa exemplen på det. Mm. Men ja, vad ska man säga? Superman, eller Christopher Reeves slåss mot Gene Hackman. Det är en damm som brister Han flyger runt med Lois Lane På en romantisk dejt, den är väldigt fin Och det kommer en, kom en hel drös Filmer efter Med Christopher Reeve i huvudrollen Och de, de, de ranger från typ så här, Väldigt bra till Vad fan är det här, vad håller de på med, nej, nej, sluta Men det här är liksom Det den, den skinnande exemplet jag, jag vet inte Det är John Williams som har hört musiken samma kille som gör musiken till Star Wars-filmerna Och Intro det är skrivet av Marlon Brandon i typ den, den dyraste alltså den dyraste skådespelarinsatsen för ett, typ sju minuter film någonsin. <laughs> Men det är, jag vet inte, det är en väldigt bra film jag tycker om den. Jag tycker vi borde se den som en som en team grej. Mm. mm -hmm. någon, någon som vill lä lägga till någonting? Jag vill lägga till att det nog är något, ganska tydligt vilken som kommer vinna. Ja. Alltså för mig är det jag har det framför mig här. Mm. <laughs> Jag tror att många Lacken kan gissa ett. vilken vi tycker är bäst <laughs> The Dark Knight mm. The Dark Knight eh, kom 2008 Här står det på min eh, fusklapp Det är den första eh, Batman-filmen Som inte har Batman i huvudet I, i titeln <laughs> Och en, också en av få superhjältefilmer Som inte har <laughs> någons namn som, som namn på, på grejen ja. Och Jag vet inte vad man, vad man ska säga om den här. Det, här det här är en film som är väldigt bra uh, Den är... Mm. Drama det är Christopher Nolan försöker ju göra liksom, En Batman som skulle funka i verkligheten eh, Vilket han lyckas Sådär med jag vet inte vad man ska säga om det Men det, det är ju mindre, mindre magi än vad det brukar vara I superhjältegrejer Heath Ledger Gör joken på, på, på, på ett minnesvärt sätt Minst jag, mm. mm. <laughs> jag, jag vet inte vad man ska säga som inte har sagts tusen gånger Om den här filmen men den är verkligen bra också jag, Det är också en film som jag har sett många gånger Jag brukar, jag brukar slänga på den och, och, och bara kolla, och den är typ två timmar lång Men det är en sån här film som inte känns långtråkig Någon gång, mm. även, även bra filmer Kan kännas dåliga till och från När de är långa, men jag, jag tycker inte att den här blir tråkig Någon gång det, Och det känns, ja men den är verkligen bra det är, det, Den har verkligen inte någon jag, jag kan inte komma på något negativt att säga Om den Nej, jag, jag, jag kan inte heller komma på någonting Det i första därför det här, det här blir en trilogi Det kommer bli den första trilogin Gjord med samma Batman och samma regissör <laughs> Men i början i, I Batman Begins Så är ju Batman snäll Mot Joffrey som är mot Thrones det. Så det är väl det negativa vill, är det vill, vill ni att jag ska För att runda av lite Ska berätta vilka filmer som har gått bäst Och tjänat mest pengar Ah. Ja, de här filmerna you, Do it mm. och, då, och då kan man tänka att eh, Folk klagar över eh, Nedladdning Eller hur? Ja, ah, just det mm. Men eh, om vi ska lyssna till vilka, vilka filmer som har dratt in mest pengar Nummer ett, The Avengers Två, Dark Knight Tre, Spider-Man Spider eh, Fyra, Spider-Man Femma, Spider-Man 2 Sexa, Hancock sju, Iron Man 2 Åtta, Iron Man Nia, äh, Nia, har jag tappat helt räkningen nu, eller? jag tror, Nej, det jag tror inte jag vet, vet inte. X-Men, Thor Och sen, den första som kommer som är gammal Är 1989, Batman Med Tim Burton, som ah, regissör då Exakt ja. Jag tror för att Avengers gick om någon äh, Harry Potter-film nu i Hur mycket den har dragit in också Ja, det är väldigt mycket pengar jag, kan typ inte, jag är analytiker och jag fattar typ inte hur mycket pengar det här är Vad är det? 1,4 miljarder no, no, Någonting sånt här Kanske ännu mer Jag fattar vad de menar här Det är väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket pengar i alla fall Det är massa siffror, jag förstår ingenting um, <laughs> nej, men det, det, det är senare filmerna De enda jag hittar liksom på topp 20 Som inte är från 2000-talet är Batman med Tim Burton som sagt Och uh, The Mask som vi alla minns. Oh, ja. Med Jim Carrey. Men Jim Carrey, jag älskar för övrigt The Mask. Ja. Men, nej, men så... Somebody stop me. Och det, och det kan vi säga också att de filmerna vi har med på listan är ju väldigt väntade, många av dem. Mm -hmm. Men det är sådär. Men vi har kollat på alla möjliga typer av filmer, liksom The League of Extraordinary Gentlemen, Fantastic Four, Daredevil, liksom Blade. Vi har tänkt igenom det här väldigt noga. Det här är de bästa av superhjältefilmerna Enligt oss, helt ja, enkelt Alla kategorier med, Och med undantag från, från Blade så var alla filmer du sa där Så tråkig att man, att man liksom inte Man orkar inte Nej, det <laughs> men finns väl de som är småkola V for Vendetta har ju sina höjdpunkter Exempelvis ja, och så exactly. där. Och, Men det, detta är bättre filmer Än alla precis. andra superhjältefilmer Lita på oss Mm, mm. Ni kan lita på att vi ska ta en paus nu- och sen så återkommer vi med eh, att prata lite Dungeons Dragons. Och där var vi tillbaka från pausen. Jag antar att alla har... Eh Gått in på um, cdn.com eh, eller annan site för att köpa filmerna vi just har nämnt. Men eh, bort ifrån eh, Superhjältefilmerna och in mot Dungeons Dragons. Och det vill vi, vi vill prata om idag, det är när en spelledare filmatiserar. Så, det, så detta är någon typ av Dungeon Masters Confession liknande eh, sak som Håkan ska köra. Ja, för, de, för, för de som minns eh, f början så, så var ju det... Fr från början var f bara för att jag skulle kunna eh, liksom vikta mig. <laughs> sen hade vi lite program runt det också för att, för att dölja det. Men det var egentligen för att, för att hjälpa mig som människa. Eh, det har ju det har utvecklats sen dess, när vi, när vi märkte att det, det inte gick att göra någonting. Det gick inte att fixa mig. Men idag... För vi, vi spelade D&D inte nu inte nu i söndags, för det är idag. Men för en vecka sedan, eller hur? <laughs> ja. Ja, och eh, det var väl vi, det var, vi var lite färre än vad vi brukar vara Kanske vi var tre stycken spelare, tror jag Och, och en spelledare mm. Och, och eh, Själva Själva, vad ska man säga, själva frameworket För, för just det här, den här sessionen Var att eh, Sandras karaktär Är en sån här ängel Och när, när den ängeln dör så återföds den Så, så och, och Sandras karaktär hade nyligen dött Så Sandra var taggad för att spela en ny karaktär som var samma karaktär fast återfödd men, men jag tänkte att jag ville liksom Jävlas litegrann med det där Så att hon, hon vaknade upp Inte liksom på toppen av ett berg Efter en religiös upplevelse Utan hon vaknade upp i en källare Där hon blir torterad och dödad om och om igen För att den här, den här mannen som, som, som torterar Liksom märker att ja, men jag kan ju döda henne Och hon, hon kommer tillbaka, fan vad kul Det här låter väldigt morbidt, känner jag det <laughs> Och det var det riktigt. också uh, ja. Men i alla fall, och då tänkte jag liksom att Okej okay, istället för att bara göra som jag gjort tidigare att, att bara liksom ja, men, och det här är det du gör, nu klipper vi bort till nu, vad gör du vad, vad gör Nick och Anna, vad gör ni, ni är här borta så tänkte jag liksom att jag, jag försöker göra som, som om det vore en film, att liksom scenerna ska prata lite grann med varandra och man kör så här cheesy, cheesy transition, så att typ så här att jag sa, jag sa saker som Tänker att kameran stannar över eldstaden Och det, det är en eld som, som brinner där Och sen så klipper man till en fackla som brinner Och sen så den facklan trycks upp mot eh, Den här ängens kropp liksom. Sådana saker Och det fick man tänka på hela den här grejen med att eh, Vad vill man alltså va, Vad skulle man som spelare Vilja se hända i världen Vill man bara se vad som händer Precis runt ens karaktär hela tiden Man, man vet bara om vad som händer där man precis befinner sig och liksom all story måste då ta plats där ni är Eller kan man, skulle man liksom kunna ha cutscenes? För, det är, för, för mig är det nästa steg i den här filmatiseringsprocessen Och, och vad tycker ni om, om det? Vad, vad tyckte ni om hur det var när vi spelade senast och vad tycker ni om själva grejen? Jag tycker att det var kul <laughs> till att börja med men samtidigt så känner jag lite Just det här med att se vad som händer på andra ställen I ja. detta fallet så tyckte jag att då är det okej okay För att det, det är ju den typen av Sätt man använder det på När, när liksom gruppen är uppdelad också Exakt, och, och, exakt. Det, och det var den ju på sätt och vis den här gången Så då kändes det ju okej okay. Men e, egentligen tycker jag När det är just Dungeons And Dragons så känns det som att jag vill liksom vara mitt äventyrarparty och ska jag få veta saker. Det är ett rollspel, liksom. Ska jag få mm. veta saker som inte som jag, som händer på andra ställen, då ska jag behöva prata med folk på, på, liksom, på tavernor och jag ska behöva höra rykten och ja, det ska, jag ska träffa ja. folk. och det, Jag tycker det är en väldigt viktig del av rollspelandet, liksom. Men är det då, är det då liksom för att det just är pen and paper? För tänk, tänk på Baldur's Gate 2, om alla de här scenerna när John, John Ironicus är borta och pratar med någon. Alltså det Ibland får man ju se vad som händer på andra ställen också Ja, jag vet Men, men det är ju just för att det är penna och papper på någon, ja. något sätt att jag, jag gillar att det är på det sättet På något vis Men sen, det jag ville säga är att Jag tycker att det kan vara ganska skönt När det är lite omväxling Precis som eh, i, i många tv-serier Exempelvis Så kommer det ju rätt ofta Lite så här udda temaavsnitt mm -hmm. eh, Musikalavsnitt Vad sa du? Musikalavsnitt Exempelvis, men nu gillar jag ju inte musikalavsnitt Eh, men eh, När jag säger inte gillar så menar jag Jag avskyr dem <laughs> Jag avskyr dem så grovt Men, intressant, men, intressant. men eh, i, I övrigt så kan det komma ett temaavsnitt eh, I väldigt många serier I nästan alla serier så gör det ju det Som är lite annorlunda på något sätt Och det, det kan mm. jag känna att det funkar även i Dungeons Dragons Så nu när du satt liksom och beskrev det här som att Ni öppnar dörren Och sen så plötsligt så, så var Liksom, så såg Sandra dörren öppnas och så kom det in någon annan. Så det var inte den dörren vi öppnade. Ja, för att hon var på ett annat ställe. Och då tycker jag det, det, det var väldigt kul för att det var som att den här gången hade vi Dungeons and Dragons ja, med ett litet annat tema. Liksom. Som att det var, det var ett filmatiseringstema. Eh, och det för, tycker jag funkar skitkulligt. Det skulle man kunna göra på lite andra sätt också. Liksom. Just bara för att, för att få omväxling i hur man spelar penna och papper-rollspel på något sätt. ja uh, För jag, jag känner ofta liksom att jag har. Jag har, så här, jag har en mall i huvudet för hur, hur det måste se ut när man, när man spelar. Det är ungefär så jag har gjort äventyr i två år nu, mitt med mitt med eller hur länge det nu är. Ja. <laughs> och sen så, Ibland så vaknar jag upp och bara vänta varför, varför måste jag göra så här? Jag kan jag inte göra någonting annat bara för saken skull? Och, du vet, försöker, för att man, man fastnar ju liksom i, i det man gör när man gör ett äventyr <laughs> Jo. Vad tycker du om det här, Anna? Jag tycker det är intressant. Jag satt och tänkte på, vad jag har haft. Några gånger där vi har fått se Vad som händer på andra ställen Och då oftast har det varit att Vi har haft någon spegel typ Och har kunnat fråga och Ja precis mm, och det, det, tycker det, faller typ in, det faller typ in Under alltså saker som, som, som ni vet om Det är ju som att prata med det taverna, taverna Så det är lite att, att, längre. vi får en katsin Men men Den här katsinen har vi förtjänat För att vi liksom har ändå kommit till en plats exakt, Där vi exakt. kan leta efter det mm. Jag tycker även om Ja, som är min häxa nu, som är sierska att jag ändå kan, jag har min daily där jag kan fråga saker då har vi ju ibland fått lite mer information, ibland lite mindre men även att sådana grejer, att få lite info från andra ställen bara för att ja, men på något sätt känna att ja, men det, det händer andra saker i världen ja. än just precis vid oss det pågår saker så kan man på något sätt lura sig själv att världen är Levande runt omkring en så att säga. Ja, men det är en väldigt bra poäng För det, det köper jag mer i så fall just att få det här När det händer av en anledning Då gillar jag det bättre ja. än att man bara skulle få se cutscenes Och rätta mig om jag har fel Håkan, För jag har ju spelat mer Baldur's Gate 1 Än vad jag har spelat Baldur's Gate 2 Och 2 var ja. länge sedan Men när man ser Jonna Reynicus Är det inte oftast drömmar? Eh, det är drömmar Och sen så annars så tror jag att i Imoen är med Ja. Så då, det, då faller typ ändå in under det Precis, så att, <laughs> men, men, det är ju, men, men, att det bara är Katzins som det kanske är en film Exempelvis Men till exempel i början någon gång När man, är, när man har rymt från hans laboratorium där Så ser man liksom, När man är på väg ut så får man ju först se lite grann När han bara slaktar trollkarlar ja. det, Alltså det är, Ibland så är, och så får man se när han rymmer också Från, från det här magitornet och grejer Och då, då är det liksom bara han utan, då, då är det ingen av dina karaktärer som är med och, och ser det händer Utan då är det bara se av bad är, mm. här men ofta är det drömmar ja. ja. jag. Ja. det ett sätt att inkorporera det är ju att ge någon jag vet inte, visioner någon gång bara om man Precis. vill få in någonting att så här, du Jag älskar att göra det, det med jag, jag älskar att jag göra det med eh, Sandras ja. karaktär. Hon har, jag tror hon har sett mest, mest hon måste typ kolla upp, hon, hon prata med en med psykolog ja. för varje gång som hon kommer någonstans så bara, ah men Harry varit förut och så, liksom, så händer något minne ja, som, det, som hon har ganska häftigt, oftaftast. Det oftast. det har hänt några, några, några gånger. Liksom. Jag, jag, jag, jag tycker sånt är kul. Men då nu har jag liksom fått in i, i, i mintivet att, ah, men det kan jag göra med Ilana men med ingen annan någonsin ja. jag, ja, Men att jag, jag är väldigt... lätt att göra det med vem som helst. Ja, men, det, nej men jag tycker det är jättebra att ta fram den typen av cutscenes så länge man har en förklaring till att de kommer. Eh, ja. då om, om man nu ska prata sig fram till vad man tycker. <laughs> och sen just det här med själva filmatiseringstemat att säga att prata om det som en film. Eh, just ja. att du öppnar dörren och sen så är den en annan dörr än vad man egentligen trodde. Och, så, ja. och just det här att man klipper mellan scener som att ja, vara en film. Det tycker jag var jättekul, just som mer en temagrej. Mm, eh, och jag tror att Ja, just att köra kanske temagrej var lite då, då där det är lite annorlunda eh, mot hur man är... i vanliga fall spelar. Det är jättekul. Jag, jag håller inte riktigt med om att det skulle behöva vara som en temagrej. Jag tycker det med att det var ett intressant sätt att hålla ihop liksom ett delat party. Um, för du, det var lite mer så här att du varvade scenerna mer. För annars kan det vara mer att okej, okay, nu spelar vi ut et rätt länge och så spelar vi ut ett rätt länge och allt är väldigt separat. Nu känns det ändå som att vi hade samma äventyr fast vi var på helt ja. olika ställen och gjorde, exakt, gjorde helt olika saker så var det ändå som att det är samma film. Liksom. Ja, precis. För, för att denna gång så ville jag att varje gång som hände någonting nytt så klippte man tillbaka till någon annan ställe mm. och sen ja. och, och, och, och för då tillbaka, kunde man att det, blir... då, då, det blev liksom roligare då att vänta på sin, sin tur igen så att säga för då kunde man sitta och säga oj, oj, oj, vad ska hända när vi kommer tillbaka till mig och samtidigt så kunde man tycker att det var roligt att se vad som hände med de andra och sådär. Um, så att jag, jag tyckte om det sättet. Mm. Det, det, det var bra, en... men samtidigt så är det inte en film. Nej, <laughs> det är nej inte. men exakt. Exactly. Jag är kanske bara så... är bakåtsträvande, det händer ju att jag är det. Jag bara tycker ibland kanske man måste göra det till en film för att göra det roligt för folk. Jag menar, om vi säger Håkans jobb som Dungeon Master är ju att underhålla alla samtidigt och det är ju svårt om att underhålla de som inte får vara med och spela. Jag tänker som när vi hade eh, Temptown Catering Som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt Så var det ju visserligen väldigt roligt Att se vad som hände där Men och ja, Det klipptes ju lite mellan eh, Det de delade partiet Men det blev ju lite som att Ni hade en session och vi andra såg på Om du förstår vad jag menar att det, det kan vara ja, roligare att känna att man är med i samma äventyr än att... Men det tror jag mer var för att det var Så lång sekvens Än något annat mm. Jo, men precis. Men jag bara menar att... Ja. Det, det blir ju svårt, men jag tänker som det här också hade ju kunnat bli väldigt tråkigt om man hade tagit kanske bara Sandras sekvens i början och kört igenom hela den för att komma fram till någonting och sen gjort det ut. Men att det, det utspelades samtidigt kändes det som. Mm. Nej, men så det, så håller det håller jag med om. Det håller jag med om. att Det är ett bättre sätt än de långa sekvenserna, men... Eh... Själva filmatiseringsgrejen, att låtsas att man är en kamera, att man låtsas att det är en film. Det tycker jag mer känns som en, en temagrej, så att säga. Okay, en väldigt bra temagrej. Mm, men. Mm, men mm. Mm. En sak som inte har en temagrej. Är vi klara med det här, eller? Har vi pratat, har vi pratat ja, klart om filmatiseringen? Jag, jag tror det. Jag är, jag är taggad i för nästa rollspel. Jag tror att det blir om en vecka. Mm. Blir... Ja. Jag kan inte vara med, men, men det blir kul att höra er. Berätta om det. Ja, exakt. Det bra. Är ni redo att tävla i en citatlek? Ja, ja det är vi. Mm. Då tar vi en liten kort paus som vanligt och sen så återkommer vi med citatleken. Och där var vi tillbaka i från sista pausen och är redo att köra citatleken. Taggad. Taggad. Håkan har ju ja, haft en streak och vunnit en hel del det senaste. Jag ska berätta kort hur det går till. Jag vann senaste. Hörregud. Vann du senaste? Ja. Nej nej, senaste? nej, nej, nej, nej. Jo, det jag ju visste. <laughs> jag vet, jag vet. Där ser man, ja, men det är jag som är ute och cyklar i så fall. Vi hade ju, för vi, Förra veckan så hade vi ju Sex poäng var när vi, när vi kom ja, in så var ja. Och, så, Och jag hade fel på ja. medier det var, det, var, det var då som vi gissade på De här böckerna ja, På den här bokserien Det var en utslagsfråga Det är därför jag inte kommer ihåg det <laughs> Kanske därför jag borde komma ihåg det mm. <laughs> Citatleken För de som inte har hört det innan Fungerar som sådant Jag har tre citat ifrån Någon typ av medie um, och jag läser upp de här om man turas om att svara först. Och man ska gissa vilket medie det kommer ifrån. Vad det är för bok, film, serie och så vidare. Och vem som säger det. så kan man få upp till tre poäng per citat. Den här gången är det Håkans tur att börja. Ja! Är ni redo? Ja! ja. Citat nummer ett. The walls come down like thunder. The rocks about to roll. It's the a, -rock -a -blips. Now bury your soul. <laughs> A, rocka, a rockalypse A rockalypse, det är ett svårt ord, eller hur? The walls come down like thunder The rocks about the roll, it's the a Now your Okej, okay, jag älskar det här citatet jättemycket Jag älskar det jättemycket Det är, det är, det är, det är sjukt snyggt Det är oh, så bra. the rocks about to roll Okej, okay, om inte det här är en låt Så måste det bli en låt, och det är kanske jag som gör den låten Men, jag tror att det är en låt Och, okej okay, den är, alltså, Poängen är att Den är jag tycker att den är, är alltså löjlig, vilket du får mig tänka på typ, Teenage D eller någonting. Men det kan bara vara metal, för metal är skitlöjligt. <laughs> alltså, så här, som, som koncept. Så det skulle lika gärna kunna vara typ, så här, Iron Maiden som det skulle kunna vara Teenagers D. Hmm, intressant. Jag vill börja med att säga att det är en låt. Det är en låt. Yes, och det låter som om det kan vara Teenagers D. Men jag tror inte att det är det, för jag kan... Jag kan mycket den Det vore om du, om du plockade från den allra nya skrivan som, som kom precis nu. Och eh, då har du fuskat tycker jag. <laughs> <laughs> eh, för att, då har jag fel. Um, the walls come down like thunder. The rocks about to Roll. Stirracka lipsna. Bär så. Okej. Nej men det är en Iron Maiden-låt. Du, eh, låter, du, du låter väldigt Jack Black när du härmar den. Ja, ah, fan. <laughs> fan också. Nej men okej. Okay. Det är en jag kräver Iron ett Maiden. svar Det är en låt och det är Iron Maiden Jag kan tyvärr inte säga vilken låt det är Anna Ja The Aroccalypse <laughs> Jävla bra Vi säger att Vi säger att låten jag, jag tror också att det är en låt För det måste vara en låt um, okay. jag, jag tror att den skulle kunna heta The Aroccalypse Ja Like, oh, du kommer med en snyggt. Ja, det tror jag. Vilket band? Vilket, eta, och sen ja, ett band. Du sa Tenacious D, och det, nej, jag tror inte heller att det är det. Jag försökte komma på ett, ett löjligt metalband som är löjligare än normalt. Um, vad har vi? Okej, okay, någon som sjunger om det? Rockalypse. Då kommer jag att tänka på Hard Rock Hallelujah. <laughs> Och då kommer jag att tänka på Lordi Lordi, ja det är klart det är det Det är det är den låten säkert Det är Rockalypse Med Lordi Snyggt ja, Hard Rock Hallelujah halleluja. Det Det är, det är, det, det är väl den låten Hallelujah med Lordi Ja, Det var den låten till och med Det är den låten för nu när du säger det, alltså Anna, när du sa Lordy, då, då, nu hör jag, nu mm. hör jag liksom, för det här är verserna. Ja, det här är verserna. <här> Jäkligt snyggt, Anna. Håkan, du får självklart ja. en, en poäng. Yes. Nästan värd mer i och med dina <här> dina meningar om metal som löjligt koncept. Men, <här> men <här> ett poäng, och Anna. Du drar ju hem tre poäng Jag har till och med lyckats gissa låten Så det är Lordi, Hard Rock, Hallelujah Eurovision 2006 Finlands första vinnare um, jag, jag är lite <hålligt>. nyfiken Vad tycker ni om Lordy? Jag, jag minns att jag tyckte det kändes lite som en vinst För eh, världen Att de kunde ja, vinna så alltså, Herregud Ja. För allt, allt löjligt jag har att säga om metal kan jag ju säga om slager och liksom fast jag säger det med hat. Jag, jag, jag säger det med kärlek i mitt hjärta när det gäller metal. Ja. <laughs> det är en ganska löjlig sak, men jag älskar att det finns. Är vi uh, redo för cit citat nummer två? Ja. ja. Det är du som börjar, Anna. Och det står 3-1 till Anna. Så var det <laughs> Shape up. Citat nummer två. If you don't like what's being said, change the conversation. Nej jag tror att jag har jag tror att jag stött en, en gif med det här på Tumblr någon gång. Oh. Tillsåg ja. så, så Tumblr. Precis. Mediet är det här Tumblr och skänker gif. Det är vad jag säger. Ja. Uh, mediet är YouTube. Det är en video. Uh. Nej, men... skulle man kunna säga internet för det, det allra mesta finns på internet så alltså allting. Du vi lägger ner leken för allting är internet. Um, gegen att bara för att jag sett en GIF vet jag inte vad det är men vi säger jag tror att det är en tv-serie för att jag tror jag tror att det är från Mad Men äh, som som oh. den är tagen men jag vet ingenting om Mad Men förutom att det finns en GIF från den <laughs> <laughs> så är det The GIF Man den man från från spegeln och hans där kinda äh, The GIF Man från Mad Men Um, TV-serie/Tumblr. <inklåder> Håkan. <skratt> If you don't like what's being said, change the conversation. Alltså jag Min tanke var också att jag måste och ja. Trotsigt. Snyggt. Tack. <snyggt skratt> Min tanke. <skratt> det du gjorde där var att du du sa vad det var för någonting egentligen. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Exakt. Sen inte mitt fel om ni inte hörde. Um, okej, okay, så här. Så här tänker jag, if you don't like what being said, change the conversation. Det låter ju kaxigt, det är väl, väldigt det, det låter väldigt kaxigt. Um, jag tänkte mig att det, att det skulle vara någon Tarantino grej, alltså film i så fall. Men vi har haft det och jag vet att Nick gillar mad Men och jag vill inte, alltså jag, fan vad det, nu är jag, nu är jag så rädd att, att förlora ännu mer ground. <laughs> och Anna drogit till med mad Men och tv serier vilket skulle kunna vara två poäng bara där. Men jag måste ju. Vänta, okay. If you don't like what's being said, change the conversation. Vem skulle säga det om vad? Alltså... Huh. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Det låter ju som en reklamare. Alltså, det. det är ju en så grej att säga, verkligen. Ja, men ja, precis. Och att det är någon som, någon som använder ord som ett vapen, vilket mm. är, vad, är väl vad reklamare gör. Mm. Okej. Okay. If you don't like what's being said, change the conversation. Fan, ja ah, det är väl med Men Och bara för att, bara för att dra, dra till med ett namn Så tror jag det finns någon som heter Don Draper ah, <laughs> Så Mad Men Jag satt och tänkte, det finns ju någon som heter Betty Draper Ja, ah, mm, jag kan jag har, <laughs> nu har jag nu har jag chansat Och jag har lagt till ett namn Så om det är, <laughs> så om det är rätt så, så, så kanske jag får lite poäng här. Och nu är det ju så att uh, if you don't like what's being said, change the conversation uh, då pratar man ju egentligen inte om en konversation mellan folk såklart, Nej. utan uh, en konversation uh, ja, i, i allmänheten om ett företag eller ett varumärke så det här är ju från Mad Men och det är Don Draper som säger det till någon kund för ett spydigt sätt kan ah. jag tänka mig eller någon av sina undersåtar på byrån mm. så det innebär att Anna har fem poäng, mm. Kåkan har fyra poäng oh, jag måste säga att ni har varit starka även denna omgången. Mm. Eh, ja. Mycket bra gissat på Mad Men där. För ingen av er har väl egentligen sett Mad Men? Nej. Nej. <laughs> Nej. Eh, gör det. <laughs> Okej. Okay. Okay. Jag, ska... Jag håller på med House mm. nu. <laughs> Håkan. <laughs> ja. Det är din tur på sista citatet. Och du, okay, måste, ja. du måste lyckas bra för att vinna över Anna. Yes. Mm, här av det. And Whitney why can't she be like every other teenager from prom night she stayed home and field stripped an AK-47 and Whitney, why can't she be like every other teenager For prom night she stayed home and field stripped an AK-47 jag känner igen det här så mycket det är, okej okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. det är en film okej, okay, det, det är en film det heter det en film um, varför du tror att det är en film? för jag tror att för det där är en sån här grej som man, som, man, som, måste, som man antingen klämmer in i första avsnittet På en serie eller i en film För att liksom etablera karaktär mm. Och om det, är, om, om det är en serie så behöver man inte berätta det utan man, Antingen så är det en referens Till något som hänt innan men, men i en serie så har man mer tid Man behöver inte bara Det här, för det här är ju show du vet, det här är tell istället för show mm. Och regeln är ju show tell Och här är någon som berättar liksom Informerar tittaren om ett, om ett attribut Vilket får man tro att det är en film Eftersom att då har man inte allt det här att bygga på Utan då behöver yeah. man göra det lite quick and dirty Jag tänker mig att det är någon slags redneck människa För att vilka är det som sitter hemma med AK-47 um, <laughs> Whitney, why can't she be like a Men vilken film är det där det är en tjej som sitter För jag tänker Independence Day har ju lite rednecks Men uh, inga tjejer <laughs> Det var ingen som fieldstrippade den ak 47 den nej. nej, nej, nej, nej Det har ju, ju Jack Black i Mars Attacks mm. Men han är inte en tjej Nej. Um, inte den filmen i alla fall. Ingen ellig verkligheten för den delen. Mm. Och jag stolar inte alls just nu. Jag vet inte hur du pratar om. En <laughs> <laughs> Whitney. Vad kan 3 Alltså jag, jag vill tro att det är någon lite smått. Jag skulle säga att det är en film som eventuellt handlar om handlar om aliens som invaderar. För att då är det ju liksom, då kommer den här AK-47 komma komma väl till hands. Så det är dels är det tell istället för show. Och det är någon, någon slags. Eh, Eh, foreshadowing eller någon slags eh, Chekhovs gun där men, men Jag tänker säga att Nick, Nick har varit sjuk så han, så han har varit hemma och Not another teen movie gick i, i veckan Så tv <laughs> TV Not another teen movie Och det är eh, pappan Du menade film va? Ah, förlåt, förlåt, film, not another teen movie Och eh, pappan <laughs> uh -huh. Jag förstår, not another teen movie Pappan Um, Anna, mm. vad säger du? And Whitney, why can't she be like every other teenager? From Porn night she stayed home And field script an AK-47 Fick inte jag läsa det? Nej. Um, Whitney Med sin AK-47 jag, jag satt och tänkte att jag skulle så här, Ge vem som sa det som Whitney's mamma Så att uh, vi hade <laughs> ungefär samma Tänkebana där uh, Tänkte också Film det här är ju verkligen så här She's a special girl, she didn't go to prom um, jag, jag, jag måste bara säga att du, har ju, du har ju fel i att det är Att det är en, en mamma som säger det För att det är alltid pappor som är Oförstående inför tonårsdöttrar det, de <går> det är de som inte vet men det Mamma skulle veta vad det nej men Det kan också vara en så här mamma som vill att hennes dotter Ska vara så här eh, flickig Och som bara, vi kan hon inte bara vara som alla andra bara, ja. Eventuellt Jag tror det har fel <går> Okej okay. Du bara, juror, understand eller, women, man Eller, eller det, det är det som är pengen, det gör inte filmskapare heller Och alla är män Nej, är eller, eller så tror jag att du har rätt och så vill jag bara försöka syka dig mm, Det låter som du Nu ska vi se En film Jag vet jag, jag kan inte komma på någon titel alls Utan vi tar en film Det är Whitney's mamma som pratar med Whitney i Whitney and her AK-47 Heter den <laughs> Dålig gissning Anna. Ja. Nästan så att du blir diskad från tävlingen. Yes. Nu, nu ska vi se. Här. Uh. Ni gissar, ni gissar båda att det är en film. Mm. Yes. Eh, och ni är väldigt snyggt hur ni kommer fram till det som vanligt. Det, ni får en poäng var för det är en film. Okay. Men ingen och nu är det, så nu är det 6-5. 6-5. Så Anna har vunnit. Yes. Ah! Jag ser en Eldvård 1993. <laughs> Mm. Um, um, då var jag fem det en tillledtråd um, Jack Slater Jack Slater vänta vad är det spelad mm. av jag... Arnold Schwarzenegger ja, ja, ja, ja det, det, det är den där actionfilmen The Last Action Hero The Last Action Hero är det är det och, Arnold som säger och, det här? Det är Arnold, Arnold som säger det om och, sin, äh, sin dotter Whitney Slater och han är pappan, oförstående inför. Of, oförstående inför, precis. Uh, uh, uh. <laughs> Fan vad den filmen är bra. Äh, äh, Ända sedan jag upptäckte nostella kritik. Ja, ja, det är jag. Och han, och, han, och han gillar inte den filmen, så då tänker jag, den kanske inte var bra då. <laughs> Men, <laughs> Men det finns många kanningar. Ja, någon som, som är Nostellar bra. Nej, nostella inte gillar. Det är okej. Okay. Han analyserar allting som djupt. Jag det vet jag, jag, man bara... blir så här, Ja, du har väl rätt egentligen. Men det är sådana här nostalgi-chipar. Gamla My Little Pony var så hemskt där och så var. Kommer en massa bra argument att jobba. Men de är fina. <laughs> Gud, vad Anna, jag grattis det. till vinsten. Tack! Det mina Ni... fantastiska lordi kunskaper Jag är väldigt stolt över dem. Och mina giftkunskaper Att du, du vann på lordi och mm. <laughs> jag ska inte Jag ska inte ta segern ifrån Anna. Men egentligen blev det lika. För Anna chansade egentligen på, på fel låttitel. Det var bara det att hon, och hon, hon fick rätt ändå. För du chansade på The Ja. <laughs> <laughs> uh, jag vet inte om hon gjorde det. Vi, vi får lyssna efter efterhand och se. Ja, att... Jo, men det gjorde jag. Exakt. Nu måste jag... Dock. Nej, men Dock nej, alltså, det är nu det. när jag, jag googlar så säger att det är deras... Albumet hette The Rockalypse i alla fall. Nice, nice, nice. Ja men Lossa, då är det ju mot Vad härligt att, att det också var rätt ändå. <laughs> ja, <laughs> inte heter det ja. Halleluja, men, men albumet är <laughs> fin, fin. Förlåt, alltså det. Är, jag glömmer bort att Lordy fans pratar om album och inte låtar. För att liksom varje album är som en upplevelse i sig. Mm. Ja men precis, vi, vi Lordy fans, vi, vi ser ju liksom alla låtar hänger ju ihop till en upplevelse. Vad va, va hette? Det, vad hette För att de, de, de, hade, de, de hade så här roliga namn Det var typ så här Hank Monster Eller typ så här Monster President eller någonting äh. ja, Jag gillar Lordi Bra gjort Ja, här. jag tycker också Tack. det är schistband. alltså Men um, nu är det ju så här um, Köttbitar ska grillas um, oh. Slott ska byggas Tunnlar ska grävas mm. Jag pratar Minecraft Det är dags att vi avslutar dagens avsnitt uh, Och tackar för alla som lyssnade uh, Och så återkommer vi nästa vecka igen